Bigarren unitatea A. Larruskoa B. Egunan, baita zuri ere, hemen galdutako objektua jasotzen dituzu ezta? Bai, horrela da. Zer galdu duzu? Belarritakoa galdu ditut. Noiz galdu dituzu? Ez dakit, duela 3 haste edo etxean begiratu dut eta ez daude? Eta nolakoak ziren? Etziren oso handiak, biribilak ziren eta erdian perla zuria zuten, zerezkoak ziren. Urrezkoak sentitzen dut baina hemen ez taude. Ze pena. Eskerrik asko. Agur.